A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.hu bemutatja. Impulzus podcast a fedélzeten csaba, attila és dé! Köszönöm a kedves hallgatókat, az Impulsus Podcast 71. adását hallhatjátok, és új vendéget köszönhetünk a műsorunkba, itt van velünk Kriszti, akit kathleen ismerhetünk a Watchaholics magazinnál. Szervusz! Sziasztok! Kathleen vagyok, vagyis Kriszti. cosplay és a Star Trek az mindkettő fontos szerepet játszik, és ennek a közös halmazából gondolom én, hogy Star Trek-es cosplayed is van. Így van, kettő is van, és kettő van tervem. Ó, ezekről mondhatsz valamit? Vagy tudsz nekünk? Persze, persze. A kész van egy tosos, tehát az city series, ami egyébként pont a mai adás egyik témája. Ó, és az ilyen illetve mini szoknyás. Így van az Uhura vörös egyenruha, illetve a Next egy műszaki tiszti egyenruhám van, tehát a sárga. Illetve tervben van egy discovery Captain kili. mert nekem hatalmas kedvenc a miről Mirols karaktere. Illetve egy Arachnia, a Star Trek Voyager-ből. Ó, hát akkor a legjobb karaktereket sikerült megragadnod. Egyébként honnan jött neked a Star Trek rajongás, mióta vagy oda a sorozatért, a szériáért? Hát végre egy olyan mm. hölgyet tudtunk hívni, aki nem szalad ki az eredeti sorozat hallatán a világból. Hát én már gyerekkorom óta nézem, mivel nálam a szüleim is szifisek. Tehát nekem apu nézte a Star így én is néztem. Nem nagyon volt kvázi más választásom, de igazából élveztem is, tehát nagyon örültem neki. És emellett a Star Trek mellett az összes szifit végignéztük. De tényleg a családdal, anyuval, apuval, mindenkivel, mert nálunk anyukám is nagyon nagy szifis. Az ő Asimov regényeit örököltem meg szó szerint. Na hát örülünk, hogy jöttél, és természetesen Kriszti mellett itt van velünk az Impulzus Podcast állandó szakértője, Dév és Attila is, akik szintén fontos inputot fognak majd a heti epizódunk kapcsán szolgáltatni. Előtte viszont egy kicsit szemlézzünk, mit szóltok hozzá. Itt hatalmas vérengzés történt televíziós fronton, ugyanis négy darab televíziós csatorna, az ABC, a CBS, a Fox és az NBC 14 darab sorozatot kaszáltak el tegnap, vagy a mai napon, és hát az Orville az még kétséges, tehát nagyon-nagyon szorítunk, hogy túlélje ezt a hatalmas nagy vérfürdőt. Dave egyébként te mondtad a múltkor, hogy Seth megfelelően direkt úgy tervezte meg a sorozatot, hogy nem streaming, szolgáltatónak akarta ezt prezentálni, hanem direkt ilyen hagyományos tévés körülmények között, hogy hétről hétre izguljanak a nézők. Én már akkor is egy kicsit ráncoltam a homlokom emiatt, mert ugye az ilyen tévés sorozatok, azok nagyon kiszolgáltatottak ilyen szempontból. Mire ez az adás kimegy, egyébként valószínűleg az orvillal is dűlőre fognak jutni itt a döntéshozók, de ti mit gondoltok, hogyha esetleg végső soron nem éli túl az Orville a holnapot, akkor lesz-e rajongói kampány, illetve ti milyen formában látnátok ezt újraéledni? Én mindenképpen valamilyen streaming környezetben tudnám ezt elképzelni. Én mindenképpen a streamet javaslom, mert az a él a jövő. Tehát Amerikában már több stream előfizető van, mint rendes tévé. És ez olyan pár hónapos adat, tehát ez most fordult meg. De vajon az Orville elég jó-e ahhoz, miközben a Star Trekből rengeteg sorozat érkezik, hogy egymaga képviselje az olyan sci között, mint az X-Pence, a Nightflyers vagy a Star Trek Discovery? Ez jó kérdés. Egyébként Németországban, mert azt hiszem elárulhatjuk, hogy te ott élsz, mi a helyzet az Orville-el? Van-e ott szinkronja a helyieknek? Milyen a tévés sugárzás, valamilyen streaming szolgáltatón elérhető-e? sajnos nem tudom megmondani. A Netflix, azt Netflix szerint elérhető, de sajnos további nem tudok elmondani, mert nem tudok Próziben, németűr, és nem nézek Figyeltem, hogy mikor jött be, és a prózében hozta, be, de elég későn és elég rossz időpontban, és nincs a jó nézettségem, mint szerintem várható lenne. Sajnos német Netflixen nincsen, én is, én is egy időben német Netflixet néztem, ott sincs, magyar Netflixen sincsen. Ez szerintem kár, mert amúgy egy jelentős, tehát jó csapás irány lenne, ha az Orville is, mint a Discovery, a Netflixen is rajta lenne, mint nemzetközi terjesztés, mert szerintem akik így, így science fiction, meg ebben az érdeklődésben vannak, azok valószínűleg valami streamet előfizetnek Európában is. Nem jó sikerült a német, indulás, de azért van Ez Ezzel teljesmét egyet tudok érteni. Most ha jól tudom, akkor az Amazonon megtalálható az Orville, illetve a fox a saját rendszerén is visszanézhető. Ezt még így nem nagyon kísérletezgettem, hogy az itthon is elérhető-e, vagy, vagy nézhető egyáltalán. Viszont az tény, hogy bár Magyarországon szinkronizálva megjelent egy országos tévéadón az első évad, azért nehéz a pénztárcánkkal a készítőknek a tudtára adni, hogy nekünk igenis kellene az Orville tovább, tehát mi néznénk és fizetnénk is érté, és meg is tennénk mindent, hogy folytatódjon ez a sorozat. Ez abszolút jogos egyébként. Én az a baj, én a Pilotot megnéztem, az félig meddig tetszett, és nagyon le vagyok velem maradva, de minél több sci van a világban, annál jobb És abban tökéletesen igazatok van, hogy pont a sci is az a környezet, ahol igenis át kell állni a digitális, ahogy a Discovery is tette. Mert aki Szifit néz, az jobban közelebb áll a tudományhoz, vagyis a digitális tartalmakat ő jobban fogyasztja. Tehát ha nem, nem, ezzel nem számolni, ez marketing hiba. Mire hallgatjátok az adást, reménykedünk benne, hogy az Orville sikeresen megmenekült az elkaszállástól. Na egy kis heti körcment is nézzünk, ugyanis nyilatkozott Pikár sorozatokról is, és rajzfilm sorozatokról is. A Pikár azt mondta, hogy ez egy pszichológiailag mélyebb sorozatnak ígérkezik, Pikárl egy nagyon nagy gödörben van, meg kell járni a poklok legmélyebb bugyrát, és aztán majd föl fog emelkedni a fényre. És azt is tudjuk korábbról, hogy ez egy tízrészes miniszéria, ami két részes etapokból fog állni. Nem tudom, hogy ennek lesz-e második évada vagy folytatása, de ez, amit eddig mondtak, ez nekem nagyon tetszik, és ez így önmagában is egy egész tudna lenni. Lehetségesnek találom, hogy úgy írják meg ezt a szériát, hogy ez nem feltétlenül szükséges, hogy egy, egy folytatást is beleszámoljanak. A minisorozatok egyébként nagyon mennek mostanság a tévében, tehát sokkal több minisorozat van, mint mondjuk 5 vagy 10 éve. Nem hiába érjük a tévé aranykorát, szó szerint. Tehát nem, már nem csak az HBO-hoz ki, nem csak a britek hoznak ki egy, egy rövid évadot, tényleg 5-6 epizód, ami kerek, egész, amit lehet szeretni és önmagában megállja a helyét. Úgyhogy Picardról mindenképpen érdemes, de rajta kívül is rengeteg olyan szereplő van, aki, aki hasonló minisorodatokat akár lehetne csinálni. Én például nagyon megnéznék egy egyes Diana Troi hogy velük mi lett, vagy a, vagy a többiekkel, vagy a Klingon birodalommal. Tehát akár ezt így lehet folytatni, hogy nem Picarda, de minisorodatok van. Ehhez hozzá kell tennem, hogy egyébként Diana Troi alakítója, vagy akár maga Warfish bármikor azt mondja, hogy bármikor újra beáll... Nának, hát azért emlékezünk, hogy azért Michael Dorn azért megpróbált egy volt sorozatot, és nem tudni miért, de őt is elkaszálták. Tehát lenne hajlandóság a szereplők felől is, hogy na, újra álljanak, Másrészt tényleg mondjuk érdekes lenne ez a pikát. Bár mondjuk e, tényleg így ez a, ez a történet, most nekem így hirtelen most én így a csillagkapuj jut eszembe, hogy azért ott volt például Jack ezredest, hogy ő is egy ilyen magánéleti gödörbe volt, hát tudjuk, hogy a fia meghalt. Függelem sértésből volt el gyakorlatilag a és akkor mégis berángatták ebbe a szupertitkos programba. Tehát behívják, és gyakorlatilag ezáltal úgymond kap egy második esélyt arra, hogy ismét teljes értékű ember legyen. Picard esetében mondjuk kicsit nehezen tudom elképzelni, a, hogyan kerülhetne ő mondjuk egy lelki mélpontba, bár láthattuk egyébként a nemezisbe, mivel szembe került a lányával saját sötét oldalával, tehát biztos, hogy ez, ezt az élményt is neki valamilyen segítséggel fel kellett dolgoznia, akármilyen tapasztalt csillag volt a kapitány, de ezt meglátjuk egyébként a szerző, hogy fogják megoldani. Nagyon várom a Pikát szériát, főleg azért, mert ez a sorozat, amit tényleg már forgatnak áprilistól, és hát elég nagy titok övezi, mert egy forgatási képet se láttunk. Bár ugye minduntalan szóba kerül az interjúkon, hogy igen, igen, már, már megy a sorozat, azt hiszem Kaliforniában forgattál, tehát nem mentek Kanadába, és... Nagyon jó színészeket castingoltak az Alex Kurtzman egyébként nagyon erős az ilyen casting döntésekben. Tehát Ugye az új filmeknek is gondoltak bele, és a szereplőkön keresztül elég jól meg lehetett szeretni a teljesen új látványvilágú, meg szemléletű sztátreket is. És most is azt remélem, például a Patrick Stewart ő magában is elvinni ezt a sót, de például a Santiago Cambriere, azt a másik főszereplő, ő most is egy, egy CBS sorozatban szerepel, ez a Salvation, ez egy ilyen aszteroidás, cifis sorozat, de inkább ilyen és ott jó hozza a karaktert, hát ilyen Tony Stark-féle karaktert, vagy Elon Musk-féle karaktert. És itt ebben a sorozatban ilyen, nem tudom, ilyen fejvadászszerű, vagy ilyen Han Solo, vagy Póla féle karaktert fog hozni, szerintem. Ugye ez ilyen renegéci jellegű, még nem tudjuk mennyire. Tehát Pikár mellé fölépítenek új karaktereket, de nem hiszem, hogy. Tehát ugye tudjátok, ismeredek azt amikor Jason Isaacs lejátszotta a nem annyira ismert színészeket, meg karaktereket is, akik eléggé háttérbe voltak. Most viszont itt valószínűleg a Patrick nem fog előfordulni, mert ő színészileg sokkal szubtilisebb és sokkal gazdagabb, tehát ő, ő tud a háttérben is mozogni, ugyanakkor egy, ha ő rá koncentrál, akkor meg valószínűleg ő kapja a legtöbb képernyődőt, és ezt egyik Star Trek fans is sem fogja bánni, mert nagyon várjuk. És közben ugye Alex Körsmant megtették, pontosabban nem is őt, hanem azt hiszem egy hölgyet, a hártot tettek meg, a Star Trek Global Franchise group a a vezetőjévé, vagyis a Star Treknek egy új hordozója van, ugye a CBS által létrehozva egy ilyen új céges, hát főleg ilyen üzleti marketing divízió, ami próbálja, hogy a Star Trek népszerűsítését még jobban a fanokat bevonni. Mondjuk én erre azt mondom, hogy hatalmas lufi, sőt hatalmas bullshitnek tűnik, mert miközben arról beszélünk, hogy népszerűsítjük a státreket. 50 év után egyébként szerintem nem kell külön divízió népszerűsíteni. Jól fut a streaming is, a Discovery-nek nagyon jó számai vannak, Netflixen is, és, hát, sőt, a CBS Olaxest is nagyon jól fölhozta számokban, nagyon sok új fizetőt hozott. És, és ugye ez most. Itt bevonjuk a fanokat, és új digitális terjesztési módokat találunk ki, és a fanok új bevonását. A fanok már régen kapcsolódnak, úgymond a, például a különböző közösségi platformokon, ugye a statra Ez Rengeteg visszajelzés jön, amit például vesznek is a STATRA-knak készítői, szinte érezni, hogy finomítják néha, ugye a Discovery és a másik évadra azon elvárásokat, úgy picit hozzáigazították például a forgatókönyveket. Nem tudom, mennyire kell egy ilyen külön divízió. Ráadásul, ugye még mindig nem tudjuk, hogy egyáltalán a, ez a hogy a lesz-e nemzetközileg terjesztve. Ugye a Discovery-t elég hogy Netflix-el rajta lesz, viszont a pikásorozatról egyelőre csak annyi, hogy CBS All Access. Nagyon remélem, hogy nem fogják kihagyni ezt. Hát én a marketing részre maximum annyit szólnék hozzá, hogy szerintem igenis be kell vonni a a mert az olyanokkal könnyű, mint te meg én, akik vagy ebben nőttek fel, vagy egyszerűen elválás volt őket bármelyik sorozat. De a, itt kullog mögöttünk az évesek, tizenévesek, évesek, akik nem ismerik. Őket muszáj bevonni, mert 10-15 év múlva ők lesznek azok, akik nézhetik a tévébe, a stream csatornákba, és őket már teljesen más platformon kell elérni, mint minket. Mert mi még a tévében, meg VHS-en láttuk a dolgokat, meg most már interneten. Ők teljesen máshogy gondolkodnak. Nem elég a mobil például, de mondjuk már a mobil az nagyon nagyon terjed, és a mobilos netek Ázsiát letarolják. Tehát ebből a szempontból szerintem igenis fontos, hogy a Star Trek-et kicsit átalakítsák, de csak a marketing részét persze, nem, nem magát a soratot, vagy a filmet, vagy a milliót, csak magát a, a marketing rész. Szerintem ezért fontos. Ebben egyetértek egyébként, mert a Star Trek az kicsit hadilábon áll a fiataloknak a megszólításában. Van egy színház Londonba, amelyik egy szifi,. Szindarabot akar egyébként elindítani. Most legalább két hónapig ez egyébként fele lesz, egész augusztus 5 ig ha jól emlékszem. Hát van a Star Trek vonatkozása, mert egyébként Marina Születésznek fogja benne játszani az egyik főszereplőt. Ők eleve akár a Facebookon és szintén a Twittern is elég komoly marketinget, meg reklámot folytatnak, hogy gyakorlatilag megkeresik azokat a rajongókat, akik tényleg akár a színésznek, vagy akár a Star Treknek, vagy akár a Szifinek a rajongói, sőt, vagy gyakoroltak színészek, régi színészek, is reklámidőt kapnak, hogy igen, mondják el, hogy igen, hogy mit gondolnak erről a újdonságról, biztatják az embereket, tényleg nagyon sok ilyen, azt mondom, veterán színészeket előhoznak, olyanokat, akiket tényleg azt mondjuk a 60-as, 70-es években is, nagyon, vagy 80-es években híres sorozatokban ők voltak a főszereplők, tehát mi rajongók vagyunk a, egyrészt a legnagyobb reklám. Ha aki mondjuk a, például a Twitteren itt nézi, de a Facebookon is van, ott van a nem árulok a titkot, ez a Dark szindarab lesz. Ezt egyébként ez tavaly július óta, ez egy igen komoly kampány folytatnak a maga a Trafalgar stúdió. Ez egy West színház Londonban, és van mögötte egyébként, vannak szponzoraik kis, tehát elég komoly szponzorokat is látok mögötte, de ők tényleg egy szisztematikusan, okosan fel van építve, hogy hogyan csalogassák be rajongókat, és is és három hónapon belül gyakorlatilag az összes egy el kell a teljes évadra. Hogy akartak csak éppen néhány szabad egy volt, hogy akik benne vannak ebben a szakmában, már ők is azt mondták, hogy hát ilyen, ilyen nincs, hogy nem csak a színésznek a húzó ereje, hanem tényleg mi rajongók, hogy ők tulajdonképpen a, ezen az internetes felületen így megkerestek minket, és mi is tulajdonképpen egyfajta reklám, reklámozóként ugyanúgy szerepelünk, és megvan a visszacsatolás is, hogy akik el tudnak menni, mert gyakorlatilag a legtávolabbi például dél fog elmenni Londonba, megvette a jegyét, hogy lássa ezt a darabot. Tehát, Én meg azt hittem, hogy Magyarországról és az. az nem, nem, van, figyelj, Amerikából is volt, lesznek, akik direkt elmennek oda, legalább kettőt tudok, Németországból tudok legalább kettőt, Svájcból tudok, és mondom, Dél-Korea az egyik legtávolabb, Dél-Korea meg mondjuk Amerika. Akik mondjuk így tényleg vállalják, hogy na elmennek, és fenn vannak így, mond ezen az internetes felületen, azokat ugyanúgy, mint egy, azt mondom, mint egy VIP vendéget, ugyanúgy fenn vannak, hogy tudjuk, hogy kik ők, hogy igen, messzi-messzi galaxisból, idézőjelve téve, Elmennek. Mi tudjuk elterjeszteni az egészet. Megvan az a szifi baráti kör, vagy az a rengeteg rajongó, aki egyébként azt mondom naponta fenn vannak akár akármelyik ilyen közösségű oldalon akkor ők terjesztik, hogy egy hát kvázi ingyen reklám is, de más, mert másképpen ne, nem tudjuk. Hát a, a televíziót akárhogy nézed, nem tudná arról, hogy mondjuk Discovery vagy Orville. Addig, amíg egyáltalán valahol esetleg meg nem veszik. Mert hát Netflix nég, akinek nincsen Netflix-e, vagy nem internet közelében van, Szerintem mai napig halványilag a gőze. nincs arról, hogy igen, van új Star Trek sorozat, van Orville, meg rengeteg olyan sorozat, Csillagkap Origin, sorba Attila. a rengeteget. Hát, nem kell hogy a reklámhoz. ebben. nem jut hogy el hozzánk a reklám. Azt mondott, hogy nem jut el. Nem jut el, de miért nem jut el? Mert például a CBS, amikor közzéteszi az előzeteseket, egyszerűen nem teszi előre Európában. És ez nem csak a, a, a Discovery-re vonatkozik, egy Scorpion vagy egy más ö, most menő CBS sorozatra sem elérhető. Tehát mindenféle tévutakon kell járni a rajongóknak, hogy egy másfél perces előzetes beszerezzünk. Hát igen, geoblokkok jönnek. E, igen, és Ilyenkor igen, beszél a CBS arról, hogy megtalálja az utat a rajongókhoz, a új közösségi felleteken egyfené. Tehát most igen. a CBS-ről viszont ezt egyszerűen nem látom még. Ez a All Access is csak is pénzokokból lett létrehozva, a Discovery pedig mint egy hajó, vagy inkább igásló. Szépen felúzta a számokat, és most már a CBS is előbújik, mert egyébként nagyon el van öregedve az egész vezetése, meg az egész cég. Igen. A legöregebb televíziós vállalatok között van, és igazából sokkal később indotta ezt a streamet, mint hogy kellett volna. Alex Körcman egyfajtában hangsúlyozza, hogy ő figyeli a rajongói visszajelzéseket, és Seth Megfellén is azt tanácsolta az Orville-nél, hogy hangoztassuk a véleményünket. Én is ezt tanácsolom az impúzus hallgatóknak. Hogyha azt szeretnék, hogy nem mindenütt lépten nyomon olyan videókkal találkozzanak, ami régió blokkos, akkor igenis kommenteljétek mindenhová oda, hogy kedves CBS, itt Európában rohadtul nem látjuk az előzeteseket, a behind the scenes videókat, meg semmit, amit a CBS csatornáján a Youtube-on látni lehet. Úgyhogy ennek szerintem ténylegesen érdemes hangot adni. Körcván egyébként azt is elmondta, hogy a Nickelodeon készülő rajzfilm az nagyon nem olyan lesz, mint a 70-es években készült, eredeti szérián alapuló The Animated Series, és nem tudjuk, hogy mire... De nem tudjuk hogy mire gondolt, mert itt több kommentelő azt írta, hogy lehet, hogy ez egy ilyen 3D-s CGI rajzfilm lesz, és nem egy hagyományos ilyen, hát idézőjelbe kézzel rajzolt kis produkció. Itt a hírblokk végén nagyon boldog születésnapot kívánunk Magdinak, aki vissza-visszatérő vendége az impulzusnak, és reméljük, hogy vissza fog térni hamarosan hozzánk, illetve jobbulást kívánunk Ádámnak és mielőbbi felépülést, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan rendbe jön.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 Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a donét menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai Trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkannak fel. This Side of Paradise, a mai epizódunk, ami magyar fordításban az Édenkert kis szépséghibával címet kapta. Az eredeti ötlet és forgatókönyv az Jerry Solnak nak köszönhető, viszont Gene Roddenberry felkérte Dorothy Fontánát, hogy kicsit dolgozza át ezt a sztorit. Dorothy Fontánát egyébként DC Fontánaként lehet a stáblistában fellelni. Ne feledjük, ezek voltak azok az idők, amikor egy női író az nagyon furcsa volt, és egyáltalán nem volt elfogadott abban a korban. DC Fontána egyébként nem volt már kezdő a Star Trekben, hiszen neki köszönhetjük a Charlie X, vagy a Tomorrow is Yesterday nek a történeteit, és hát elég rendesen hozzá is nyúlt az eredeti történethez. Az eredeti elképzelésekben a szerelmes sztori középpontjában nem Spock, hanem Sulu állt, és több módosítást is végrehajtott, például a spórát kilövelő virágok, azok eredetileg nem így néztek ki, hanem egy sokkal összekötöttebb egységes ökoszisztémát alkottak, ami egyébként egy értelmes és intelligens létforma lett volna, ami meg is nyilatkozott az epizódnak a végén. Én személy szerint örülök annak, hogy ez kikerült belőle, mert sikerült egy jó egyensúlyt teremteni itt a körkés és a spok között. Elmondhatjuk, hogy ez az epizód ez mindkettejüknek az epizódja, illetve itt van ez a bizonyos áthallás a hippi korszak és a kábítószerek között, és szerintem ez a spóra dolog ez éppen elég volt így, tehát nem kellett volna, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon. Ezen kívül a virágok azok a barlangoknak a mélyén lettek volna elrejtve, DC Fontana erre is azt mondta, hogy ha ennyire különálló helyeken találhatók ezek meg, akkor a legénység bizony gyanakodott volna, hogy ezek valamilyen veszélyt hordozhatnak, és egy kicsit a néző is elgondolkodott volna rajta, hogy nem annyira logikus a felépítése a történetnek. Egyébként Jerry Sol nem nagyon örült ezeknek a változtatásoknak, nem is adta a nevét a végleges produkcióhoz, tehát a stáblistában azt láthatjuk, hogy Nathan Butler, tehát ez az ő, hát azt hiszem, hogy művész neve, azt nem írja a memória alfa, hogy mi volt a konkrét kifogása, de Dorothy Fontana valószínűleg több mint 50%-ban megváltoztatta az ő elképzelését. Ezt a történetet egyébként egy rutinosabb Star Trek rendezőnek szerették volna odaadni, Joseph Pevnynek. viszont jött a Devil in the Dark, ami a következő episzód lesz majd és Gene Kun Coon producer javaslatára ő inkább azt a sztorit kapta volna meg, már mint Joseph Pevni a rendező, hiszen ő egy Star Trekben már jártasabb direktor volt. Többek között ő vezényelte az Arena, a The Return of the Arkons, és a Taste of Armageddon című epizódokat, és a, ennek a, az epizódnak a tényleges rendezője, Ralph Senensky pedig megkapta ezt a This Side of Paradise történetet, azt nem mondanám, hogy esetlen és ügyetlen és bizonytalan lett, viszont egy kicsit más utakat jár, kicsit olyan útkereső lett ennek a megvalósítása. Ami nekem nagyon tetszik, azok a közeli képek, szerintem nagyon elkapta a színészeknek az arcát, de van itt több kísérletezés, furcsa zoomolások, kameramozgások, amik új szint visznek a Star trek -be. Néha a megvilágítás az űrhajón játszódó részeknél furcsa. Például amikor Körk kiveszi a jelvényét, illetve azt a kis medált, aminek nem tudom mi a szerepe, majd ti segítetek ebben, az nagyon sötétre sikerült, tehát nem láttam első rát, hogy ott mi történik. Ettől függetlenül van benne fantázia, és ennek a rendezőnek következő munkája a metamorfózis a második évadban, ami már egy sokkal kiforrottabb, és számomra egy nagyon-nagyon kedvelt rendezésnek a, a megvalósulása. Én nagyon szeretem azt az epizódot. szerintem az, az kiemelkedik teljesen a, az egész Star Trek eredeti sorozatból, zenével, rendezéssel, együtt. Ugye vannak nekünk még itt beugró szereplőink, az egyik az Jill Ireland, aki ugye a Leila, majdnem azt mondtam, hogy Leila hercegnő, de ő ugye a Spocknak a 6 éve nem látott szerelme, illetve ugye ő van beleesve Spockba, hiszen Spock nyilvánvalóan nem viszonozta az ő érzéseit. Szóval Jill Dorothy Irelandről azt kell tudni, hogy ő Charles Bronzonnak volt a felesége egyébként a 60-as évek végétől, egészen a 80-as évek végi haláláig. Együtt is lehetett őket látni egy Oscar díjátadón, ahol a legjobb színésznőnek járó díjat adták át együtt, illetve van még egy beugró szereplőnk, egy bizonyos Frank Overton, akinek sajnos a karrierje az nem sokkal ezután a Star trek beugrása után véget is értő 1967-ben halt meg, előtte viszont nagyon-nagyon sok tévésorozatban szerepelt, és nagyon-nagyon sok skiffy is, amiről talán a hallgatók is hallhattak, az a 1960-as években futó alkonyzóna. Na, és van még egy triviánk, amit Christy fog ismertetni méghozzá, This Side of Paradise cím, Eredetileg nem ez volt egyébként a epizódnak a címe, ezt már a DC Fontana adta neki, de nem véletlenül. Így van, én kicsit utána néztem a címnek, a Gók segítségével, és ez egy F. Scott Fitzgerald regény 1920-ból, ami az első világháború alatt játszódik, de mivel 1920-ban adták ki, ezért elég közel vagyunk a VH-hoz, és a történet a szerelemről szól, és a szerelmet hogy teszi tönkre a kabziság, az akkori társadalmi elvárás, hogy ne szerelemből hátosodják, tudjanak az emberek, hanem a javakért, a, a vagyon gyarapodásáért. Erről szól a regény, a főszereplőm attól szemmet, hogy hiába szereti az adott nőt, a nő inkább a vagyont választja és a jobb családi nevet. Valahogy talán van egy kis áthallás az epizódra. Én úgy vélem, hogy egyszerűen csak az íróink, vagy, a, vagy a, valószínűleg Dorothy ezek szerint, olvasta a regényt, ismerte, és esetleg innen jöhetett az ihlet a, a történetben a lágyításabbakra, a pontokra. Érdekes, hogy ez a spóra, ez mindig előkerül a Star Trekbe, például a Discoverybe is hallhattunk róla, és most itt is a spórák hordozzák gyakorlatilag a történetnek a mozgató rugóját. mit szóltok ehhez a Spock szerelmi történethez, engem őszintén szólva mindig iráz a hideg, amikor arra gondolok, hogy a Spockot lóg a fán, ez kicsit olyan bugyúta idétlen. Szerencsére nem volt nagyon túlhúzva, nekem annyira nem. Nem jön be, illetve most utólag, hogy tudjuk, hogy a Discovery-ben azért a spoknak több érzelmi megnyilvánulása is volt. Az, hogy ezen a bolygón volt először boldog, ez kicsit olyan túlzónak tűnik. Persze ez nem az eredeti sorozat hibája, hogy mondjuk a Discovery készítői ezt nem nagyon vették figyelembe, de mégiscsak mit szóltok ehhez? Nekem valahol tetszett, szerintem karakterépítésből volt jó az Ebido. Történetvetetésből nem annyira, nem is tett hozzá az egész nagy évadunkhoz, vagy az egész enterprise eseményekhez, de kicsit jobban megismerhettük Spokot, hogy ő, ő nem csak egy vulkáni, ő ember is. Van szíve lelke ott a, a fagyos tekintet mögött, és nekem ez ebből a szempontból nagyon tetszett. Nekem magasan spoklít az egész és pedig körpökedvencem, de, de számomra mégis itt spok volt, ez igazán fontos. Ráhelyeződött a fókusz, és ez nagyon-nagyon tetszett. És tulajdonképpen megtudtunk egy pár dolgot spokról megint, hogy a, például az, hogy az anyja az tanárnő, és azt is, hogy azért ő, ő, neki voltak olyan időszakai, hát mint ahogy itt Leilával való kapcsolat alapján is kiderül, hogy azért nem mindig csak játszok az ő, életének bizonyos szakaszaiban a hideg vulkán tehát. Tehát, volt ő neki emberi megnyilvánulásai, amit zárójel nyitva a, a discovery be is azért láthatunk, zárójel bezárva, tehát az, hogy mondjuk így tud ráhatni ez a kábítószer, ez a fajta Virágok. Ez szerintem egy, azt mondom, hogy egy jó ötletem, így meg tudta magát mutatni, hogy igen, képes, képes erre is, hogy jó, egy kicsit bugyutassák, hogy tényleg fel, egy felnőtt férfi felmászik a pár. De végül is azt kellett mutatni, hogy ennyire ezek a, vir ezek a virágok, ez a növényflóra így tudhatni akár az emberekre is. Én már ezt teljesen a Discovery fényében néztem. Egyszerűen nem lehet már letenni a Discovery-t. Tehát ott, az ott megismert Spock szerintem átjön annyiban, hogy már ott láttuk, hogy a Spock a végén azt mondja a bőrnemnek az utolsó részben, spoiler-spoiler, hogy végigis a Burnham vezette rá arra az egyensúlyra, amit Sarek útja és az édesanyja Amanda útja jelent, ami két különböző, hiszen egy vulkáni férfi és egy emberi nőnek a gyermeke a Spock. És az Ethan ezt elég jól láthatta. attól függetlenül, hogy kicsit féltünk előtte, a színésztől, hogy ő milyen spok lesz Leonardi-Molyhoz képest. De hát, Zakarik is elfogadtuk, és az item is. No, de visszatérve az igazi, vagy az első spokra, Leonardni molyra Nekem is kicsit idétlen volt, de abban a korban, tehát azért a, a Tosnál vannak ezek a Harsány jelenetek. Tehát szinte színház vagy revűszerű néha egy-egy epizód. És e, pont ezért beleillik a, a Tosnak az ábrázolás módjába, és e, én itt a, a, a Nimoy mellett, én a, a setnet is kiemelem, pontosabban most a Körköt, mert nagyon jókat mond a Szandovának, tehát az egy annyira kulcs része az epizódnak, amikor Körk úgy érvel, hogy az ember ugye nem a paradicsomra van megalkotva, hanem ugye kell az emberi természet igényli azt, hogy tovább fejlődjön, küzdjön, dolgoz. Ez a stagnálás, ami ugye itt a szandovának a világában, hogy kapálgatunk, és minden tökéletesen rendben van. Egyszerűen, hány, amikor a látjuk, mindig csak ott van a szerelme a Lejlának a karjaiban. Nem csinál semmit, nem fejlődik tovább, nincs kihívás, ahogy Körk is mondja aztán, hogy szükség van arra, ami az embert mozgatja. És ez is egy nagyon tipikus, hát ilyen amerikai érvelés, tipikusan a 60-as évek, ugye, hogy álljat alpadra is légy önállóan, ugye, és alakítsa a kihívásokat is, és nagyon illik Körknek a szájába ez az érvelés. És ez borzasztóan tetszett, és jól ellensúlyozta, hogy, hogy Spockot kicsit ugye gyermek ilyen ábrázolták, de lehet, hogy ő rá így hatott, ne feledjük, félig ember és félig vulkáni. Ezt sose lehet tudni, hogy egy vulkánire milyen hatással van. És emlékeztek, Holnándor volt vendégünk itt podcastban, meg rendezvényeken is, és ő mondta, hogy a Tuvok, ugye a Voyager-vel, ő is egy rideg és merebb, hát a Spockhoz képest sokkal hidegebb volt. És a Holnándor, hát ugye természetesen fölvette, ugye, annak rendjés módja szerint a, a, a Team rasznak, ugye azt az mert, amivel a, a, ezt a hűvös közanyos vulkáni tábrázolta, de már alig várta, hogy néha időnként a tuvók megbolonduljon, hát szerintem itt is, ugye Erkárpati Péter, aki szintén vendégünk volt, és ez itt a reklámája már megint. Szóval, hogy kicsit megbolonduljon, és most már egy éve ismertük Spokkot, vagy most már évad vége felé vagyunk, most már be lehet mutatni az idézőjelben őrült Spokkot, is, mert van mi ezt visszanyítani. De amikor volt az a Naked na, vagy nékid segítsetek első részek valamelyike, ott azért a síró vagy nevető spok, ott, ott valahogy még nem jött át annyira, ott túl korai volt. Aztán a Spock és a Leia hat éve ismerik egymást, tehát még a Discovery is időkben. Nyilván nem olvasták el, vagy nem nézték meg ezt a részt a Discovery forgatókönyvbőrei, nem baj. És még az elején nekem nagyon tetetre egy Zulóról volt szó, hogy Zulu mellett ott van a növény, közvetlenül, ugye ott az Istálónál, és a, a... Szulópontot, pontot tehát ez egy belső poén már, hogy valamit ott van a szemünk előtt, a néző tökre látja, és ugye a szereplő meg ott eljátsza, hogy ó, ugye nem is látom még a két méterrel lenne tőlem a veszélyforrás, meg ugye, hogy nincsenek tehenek, ezt állapítják meg szulóik, hova tűntek a tehenek? Na már most, melyik science fiction sorozatban jelennek meg tehenek, úgyhogy egyáltalán nem illenek oda? Hát én csak a Firefly-ből emlékszem, tehenekre, ah, de oda bele. Köszönöm, Kathleen, köszönöm. Na, Firefly? Ilyetem, hogy... jó, okay. Igen, de oda beleillenek viszont. Abszolút. Hú, oh, könyörgöm. Five, valamelyik streaming, streaming szolgáltató legyen szíves. Ja, és Kathleen, rád rádreagálok egy mondattal, te mondtad, hogy egy régi novella, 20 évekbeli novella volt, arról mondjuk nem hallottam, viszont én a, a, a TOS epizódokat az kiadták ilyen könyvformában, míg a 70-es évbe kezdték el, hogy ilyen nagyon hát ilyen kis könnyű csemege mondhatni majd. Nem, Igen, igen ő meg, tehát gyakorlatilag a, az egy, de hát szó szerint az epizódokat ezek még nem ilyen nagy regények voltak, mert nagyon sok szátrak regény van, ami mond, fikció. De beleílik valahová valamelyik sorozatba, azokkal a karakterekkel. Viszont itt a 70-es elkezdték szó szerint csak az epizódokat feldolgozni ilyen, tényleg ilyen 20-30 oldalas, szinte csak úgy mond, az epizód a forgatókönyvet kibővítették. Tudjátok, vannak ezek a hát majd, hogy nem ponyva, amikor a interkom könyvek, hogy megjelent, nem tudom, a Die Hard, vagy a szökevény megjelent ilyen 200 oldalas kis könyvként, és a buszon elolvasod és remek kis könyű olvasmány, hát körülbelül ilyenek voltak ezek is, és viszont én nagyon izgalmasnak találtam én németül be, és a németek elég hamar kiadták ezeket az első száterek regényeket, még ők is a 80-as években, és tök izgalmasnak találtam ennek a könyvváltozatát. Már nem emlékszem, hogy van, volt eltérés, de annak idén tök jó volt olvasni. És speciál, mondjuk én kettőt uh, olvastam, a, azt hiszem a Terror Egyensúlya és egy másik uh, romulános ilyen regényt, amit hát azt mondom, hogy epizódadattáció, úgyhogy angolul. van, Szatila, köszönöm szó szerint. Hát én még a spórekre annyit visszatérnék, hogy igen, valóban ez egy nagyon visszatérő eleme, Trendben, és a Star Trek Enterprise-ban is, csak ott nem boldogságot indukál, hanem pont, hogy paranoyát egy hasonló spórás növény. Ugyanilyen, mint itt, hogy kint van úgy a mezőn, a réten, és fúj a szél, és beviszi az emberek tüdejébe, kvázi. Hú, az valamelyik első epizódban volt, amikor a, a tipola és a trippot fézet fognak van. egymásra. Tényleg. Úgyhogy szerintem nagyon jó változtatások voltak ezek, hogy sokkal lágyabbá tették a történetet valódibbá, igazibbá, és egy, egy fáramászó férfi egyúttal viccesi is, de valahol meg hiteles, hiszen ha valaki fiatal és romantikus, akkor csinál őrültségeket, és ez valahogy úgy beleillett, szerintem. Jó, én meg vagyok győzve egyébként. Kirk, egy kicsit beszéljünk róla is. Szerintem az egyik legjobb jelenet ebben az epizódban, amikor a Kirk egyedül ül a hídon. A beállítás is nagyon jó, az a szemszög, illetve ahogy a Kirk eljátsza azt a jelenetet. És még egy kis érdekesség, hogy ebben a jelenetben az üres híd az egy jó alapként szolgált a TNG egyik epizódjához, mégpedig ahhoz, amikor a Scotty visszatér. Ő ugyanis a holó fedélzeten megidézi ezt a hidat, és hála ennek a jelenetnek nem kellett teljes egészében megépíteni azt a díszletet, hanem erre a jelenetre is tudtak támaszkodni a készítők. Na de visszatérve ide ehhez az epizódhoz, a körk ott a hídon, hát spórázódik be, és nem teljesen értettem, hogy ő hogyan húzza ki saját magát a hajánál fogva a vízből. Ha jól láttam, akkor elővesz egy érmet. Ez az érem, ez talán lehet, hogy valami küzdősport, valami birkózás, vagy nem tudom, és az ilyen agresszív gondolatokat ébreszt benne. Ezt most tőletek kérdezem, hogy ti hogy láttátok ezt? Ha az egy érem, akkor lehet, hogy a küzdő hozta elő, nem, nem a haragot, hanem a, a másik legyőzése iránti vágyat, hogy jobbak legyünk nála talán. Nyilván előhozott neki valami emléket is, tehát biztos, hogy valami nehéz küzdelem alapján, amiatt kapta, és láthatjuk, hogy egyszerűen valami, vagy valami mellé kapcsolódó emlék, ami gyakorlatilag újra eszébe ütöttése miatt aztán feldüjített saját magát. Tehát lehet, hogy magához ez a győzelemhez kapcsolódik valami kellemetlen emlék, és akkor látszik, hogy ahogy rávágott önképpen a pultra, és akkor nem mehetek vissza, hogy mondja, és egyszerűen tényleg a magát, és innen itt rájön, hogy hoppán, az erős indulatok, amik, Egyáltalán kivonja ezektől a virágoknak a hatásától. Bevallom azért a virágokkal nekem azért problémám van egy kicsit, hogy na most egy ilyen virág virág vagy maga a virágnak a spóraja. Most akkor hogyan képesek a sugárzás, Nem tudom ezt pontosan, milyen sugárzás lehet. Ez egy fiktív Szerbe. sugárzás. Fiktív sugázás, csak az, hogy mondjuk úgy nem mondták, akkor hogy nem most a sugárzás utat. lenne, ha manapság beszélnénk, mert a diszkolág. Lehet, hogy a, hóking az hóking lenne, Isten a Hókingot. Egyébként a sugárzást e... az epizód végére elfejtöttük. Ugye tipikusan a tosban hiba, hogy hogy valami fontosat fölvetünk, de aztán már a végére egyébként nincsen jelentősége, de a végére senki nem gondol arra, hogy a sugártás veszélyes. Éppen ez a lényeg, hogy na most, hogy tudja őket érdben tartani, mert jó, az egy dolog, hogy akkor a, a növények alkalmazkodtak ezeljett a sugárzás sugázást. valószínűleg ezek a növények is valamilyen ellenreakció. Hát láthatjuk, azért a növénynek vastag levelek vannak, hát biológiailag meg lehetne ezt magyarázni, hogy a sugárzástól valahogy védik magukat, valamilyen anyagot elmennek, valószínűleg a spórában lévő, úgymond alkaloidák, meg egyéb elemek okozzák azt, hogy egyáltalán szándóval, meg a többiek érbe tudnak maradni. Tehát akkor. Ennyi erővel ugyanúgy lehettek volna ott állatok is egyébként. Nem csak az, hogy mindenütt csak növények, növények, hogy ahogy mondják Zoli, és hommonnak a tehenek. Tehát... Hát a megkö is van, milyen zöldség koktélt iszik, ott, amikor éppen én... őt hívek, és mondják, a koktélt hogy szerelőt kellene küldeni. Igen. Ezek igen, az igen, erős érzelmek a... pusztítják el a spórákat, nem? Valami ilyesmit fedez fel, Körk, ugye azért esik neki spoknak, és eszetekbe jutott, hogy ugye a bőrnem, ifjú bőrnem el akarja -e távolítani magától a spokkot, mert ugye azt hiszi, hogy a, ezek a vulkáni extremisták, logika extremisták ő miattan megtámadhatják a spokot. Tehát, hogy amíg ő ott van a szarekék házában, a spok veszélyben van. Na no, és mit csinál a nem? A kislány ugye mindenféle, hát csúnya dolgokat vág a spoknak a fejéhez. Kisfiú ugye akkor még érzelmes, durcás lesz, és kész szakítanak. Tehát ez a nagy szakítás, ugye? amit én mondtam, hogy annyira azért nem volt erős, amit a nem a ifjús spok fejéhez vágott. Viszont a körk, amit a spok fejéhez vágott. Figyeljetek! Félvér komputerizált félvér, de ez fog kiavítja, hogy egy komputerizált nem egészen pontos, mert ő nem, tehát nem Spyborg úgymond, de a félvér az érvényes. Óriás nyúl hegyes fülekkel, az agya helyén áramkörök vannak, torszülött, az apja számítógép, az anyja enciklopédia és a cirkuszba való a szakállas nő mellé. A szakállas nő egyébként a, az eredetiben Dogface vagy. boy volt. Hm. Mi nem csak a spok neki esik körtnek, egy panelt is behorpasztanak, tehát ez kész ilyen szuperhírók küzdelem, tehát abszolút. Tehát annyira, tehát ilyenkor annyira érzel a Tosznak a hangulatát. Nyilván én ugye bele vagyok zoom vagy egyébként a kapcsolva, meg mindenbe, hú És ugye a discovery ben láttuk az Enterprise-nak az új hídját, most, és Focknak az állomásáért, hogy milyen gyönyörűen ki van dolgoz, Most ugye egy kicsit felelmeítettem, bár én most felújított változtat néztem, persze a hír itt ugyanaz, tehát attól, hogy digitálisak a hajó modellek. De úgy érzem a discovery ben jó munkát vége egestek azzal az enterprise -dől. És azért ne felejtsd el, hogy egy ilyen körk Spock vita, hogy ö, gyakorlatilag felcukkolja fel, idegesíti Spockot, azért ugyanúgy az első Kelvin filmben is azért megtalálható, hogy ott is, hogy Spock veszítse el tulajdonképpen az önul Nekem ez is eszembe jutott, nem csak így a Discovery, hogy Burnham tényleg direkt eltaszítja magától érzelmileg Spockot, tehát ö, elvileg ebből a részből is meríthettek. Akár a Kelvin esetében, akár a Discovery-be is. Ami az érdekes, hogy tényleg spoknál, ha megnézitek akármelyiktól, epizódot. Ott nincs az, hogy na most utána haragudna a kapitánya, hogyha valami, valami csúnya dolgot követel akár azért, hogy megmentse akár a hajót, a legénységet, vagy megoldást találja egy problémára, az fog szinte csak egy szemöldög ránditással elintéz egészet, mely igen, Szinte azt mondja, igen, kapitány, utólag nézve logikus volt, amit tett. Hiába azt mondhatjuk, hogy valami csúnya dolgot kellett tennie, vagy itt is. Úgymond nem kell bocsánatot kérni a kapitány, a kapitány kérne a bocsánatot, de hát nem, kapitány, ez logikus. Szinte ezt sugallja, hogy ez is egy, erre egy példa, hogy mennyire úgymond vissza tud maga zökkenni a maga, maga kis világába, Spock. A végén én megint kiszúrtam a dublőröket, tehát láttam, hogy valójában nem a Nimoy meg a setner verekedik mindig. Hát igen, sajnos ez a Blu-ray meg az 1080p-nek az átka, hogy ezeket azért így jobban észre lehet venni. Körk, ugye becsomagolt magának kettő darab egyen ruhát. Bár ugye később ő nem akart lemenni, de azon gondolkodtam, hogy amikor még a spóra hatása előtt állt, és ő jól meggondolta, hogy mit szeretne magával vinni, akkor ő valamiért kettő darab ugyanolyan egyen ruhát tett be a bőrönbe, és azzal kíván a bolygón teljes életet élni. Nem egy havaj inget. Feltételezne tényleg? Igen. Egy Hawaii-ing, napszemüveg De tényleg az a koffer, az tényleg az a tipikus szóval, Ez a 60-as évek belé. Mint ha a saját kofferje lenne Tehát De Lehet, a hogy a saját kofferét a... behozta, nem tudom, mert... De tényleg, hogy... Nagyon illik a karakterbe, hogy ő mindig is csillagflottás lenni De legyen, De egy ez, ez az élete? Aki, aki munkamániás annak ez az élete, és amikor nem ezt az életet éli, akkor is ezt az életet éli. Tehát nekem ez pont ez, a, ez az apróság nagyon valódi tette, hogy igen, igen, ez körkezik. Mindig ott van hol benne egy körk, csak már kicsit. kicsit fura, a fogra milyen. Aki olvasta a TNG-nek az első epizódjának van egy regény a Magyarországon is megjelent, abban például. Rijker jegyzi meg úgy magába, a magánmogonológiába, hogy a, annyira kényelmesnek tanálja az egyenruhát, amit akkoriban használt, szívesebben jár ebben, mintha civilruhát ruhát venned be. Hogy jól érzi magát az egyenruhában, mondjuk előfordulhat ilyen. És hogy tényleg, hogy Körknek is, hogy az egyenruha tulajdonképpen a személyiségének egy része. Ezzel egyébként teljesen meggyőzhetek engem, tehát ez, ez tényleg így van, hogy a Körk egy kapitány arhetipus, ő a kapitány, ő a csillagflotta tiszt. Hasonló egyébként Pike-hoz, csak Pike-nek megmerték mutatni még, a, még az eredeti sorozatban is a, az emberi oldalát, amikor ugye a Boyzdoc-nak panaszkodik, hogy ő nem bírja ezt a felelősséget, itt emberek életei múlnak rajta. De igen, valóban ez egy, ez egy jó szimbólum. Hát meg, mint Koszkó és elárulhatom, iszonyúan kényelmesek ezek a jelmezek. Tehát tényleg. Jól szellőznek. Rendkívül jó szellőznek, nekem jó anyagból is vannak, tehát nem egy ilyen nagyon olcsónk És kényelmes, jó a szabás, jó viselni, egyszerűen felveszi az ember, egyszerűen leveszi. Tehát az egyik legkényelmesebb, koszpélyebb, és igen, bizony van, hogy lecserélném ezer örömmel a Nadrágot egy ilyen egyenruhára. Hát igen, a, nem tudom, a munkahelyem van-e valami dresszkód, ami tiltja az ilyen nagyon rövid egyenruhákat, de gondolom az önmagában is furcsa, ha egy ilyen teljesen rikitó vörösben <gül> <gül> állítalába az office -ba. Hát én Homeoffice-ban Magazom, tehát ebből a szempontból én határozom meg, hogy mit veszek fel a munkahelyemre. Uhurát megint csak egy bábszerepben láttuk, itt, itt, itt uh, utalva van cosplay Cosplayedre, egyik Cosplayedre, és uh, amúgy meg tudjuk, hogy, hogy igen, ezt érezzük a Discovery-ben, hogy végre azok a háttérben ülő karakterek, akikre kíváncsiak vagyunk, azok fokusztosan előtérbe kerültek. De hát ugye ezt, ezt, ezt, ezt, ezt meg szoktuk bocsátani a Tostnak, ott ugye a triumvirátus van előtérben, ugyanúgy megint egy erős Kirk epizód volt. Bár Azért, hát órát láttuk, már azért ő is volt egyszer e, ilyen, nem is tudom, befolyásolt állapotban volt, ugye, amikor a gotoszon ott ott elkezett ő is zenélni a, a Mr. Spocknak. Tehát azért nem kell, hogy minden szereplőt ugye kiforgassunk teljesen önmagából, ezért például nekem nagyon tetszett az, hogy körk, nincs befolyásolva a, az elején, és akkor ő, ő, sőt, ő az első, akinek van akkor önuralma, tehát ő saját erejéből győzi le, tehát a megoldást ő találja meg, azon én sem jutottam délőre, hogy ott mi mi az, ami kiváltja ezt erős érzelmet. Belőle, mert aztán, hogy beütötte valamit, és a fájdalom az szerintem keverte egy másik talán TNG epizóddal, ahol azt hiszem Rikernek talán meg volt sérülve a karja, és nem tudták megszállni idegen lények. De Attila biztos, hogy mindjárt kisegít engem, hogy az a powerplay, vagy nem tudom, mi volt, amikor, de még Détát is megszállták, meg power Ez Powerplay, ezt jó, hogy mondod, mert ennek az epizódnak az eredeti címe az Powerplay lett volna. A két... Dém, egyébként igen, egyébként az az, az epizód volt. Na no, már most, ha meg a spórának ez a hatása a tökéletes egészség, akkor miért nem használ galaxis szerte? Tehát jó, ez is egy plot hole, hogy akkor bevezetünk valami fantasztikus dolgot, lásd Bertolt sugárzás, vagy ezek a, a spórák, és gyakartag utána meg ott hagyjuk a bolygón. Bár ezek a növények, tehát nekem ilyen szivacszerűnek tűntek inkább, tehát nem tudom, hogy inkább a talán a eredeti koncepció lehet, hogy jobban bejött volna nekem, hogy ilyen összefüggő telepeket alkot az izgalmas, tehát volna már a gombáknál is ez van, hát pont a Discovery-ben is ugye ezek a micérium hálózatok, amelyik ilyen csodálatos módon például az utazást ö, lehetővé teszi, és nekem például tetszett volna, ezt nem tudtam amúgy, hogy az eredeti koncepció az volt, hogy esetleg a növény majd kommunikál is, mert érdekes lett volna, hogy akkor, tehát ugye ez tipikusan megint, ami a rajzfilm sorozatban kapna helyet, ott mindenféle, ugye mondtad, kettin, ezt a telepes lényt, amelyik szétszerülött, hát az is, azt hiszem még azt a nem szinkronizálták le arra majd kíváncsi leszek. Uh, ugye, hát én is a magyar változattal együtt nézem újra, mert németül láttam, hogy a rajszímsorozatot, no, odaillenek bele ezek az epizódok. Pont most volt uh, magyarul, nemrég jelent meg ugye az az epizód, amikor ugye a, a Newsy visszatér. Ugye az Alice uh, in Wonderland az a világ, tehát az is egy érdekes uh, dolog. A meseszerű, meg a science fiction, tehát igazából hogy a Star Trek meg a TOS mekkora felnőtt mese, de imádjuk a felnőtt meséket, és ezért egyébként most off-topic, de vissza mi kell Nickelodeon a sorozat, mindenki le fog ülni, megnézni. Tehát nem lesz olyan, tehát a legöregebb rajongó is ott lesz. Én tudom, hogy a nagy Star Wars rajongó is nézte a Rebelst. Én is néztem a Rebelst, és nagyon szerettem, és nagyon megszerettem, mert aztán amúgy nagyon komolyra vették a tartalmat, de az elején tényleg egy tíz évesnek szóló sorozatot láttál, és azt kérdezted, hogy mi ez? ez mi ez például warshoz képest. Hát nagyon komoly lett a rebels, tehát ilyen módon akár ez a sorozat is bevezethet, elkezd bevezetni mondjuk most nyolc. 10 éveseket, és mire 14 évesek lesznek. Lásd, mondjuk a Harry Potter sorozat, ugye felnőttek a rajongók a könyvekkel együtt, és, és úgy lett, úgymond rájuk adaptálva az egyre komolyabb tartalom. Tehát ez a Young Adult nemzedék kiépítése, ami a Star Trekben abszolút nincs meg. Ugye állandóan terveznek valami akadémiai sorozatot, ez talán Körcmen, produkciós cége a Secret Hideout, ami ugye az egész mögött áll most. Tehát most minden Star Trek-et gyakorlatilag ők menedzselnek, vagy hogy kell mondani. Igazából még mindig ott van az imdb hogy a Secret Hideout-nak egy projektje, valamilyen Untitled No Name Star Trek akadémiai sorozat, amit egyébként én szint úgy várok, mert én szeretem a sorozatokat, filmeketek sorozatokat is, mert totál a fiatalabbakat, meg az idősebbeket is megszólítja. Én ölnék egy akadémiás sorozatért, ez nem így. Van, van képregény, képregény. nagyon ennek. jó képregény sorozat van akadémiai, ezt még gyorsan elmondom, mert mindig a képregényekkel jövök, de nagyon jó Kelvin Univerzumos képregény, ugye ott az egész a Kelvin mozik mögé valami 60 képregényt adtak elő, előzetes, utána Kánsztori viszik tovább a körk, a Beyond után tovább viszik az egész storyt, tehát ott, ott fantasztikus jó sztorik vannak, és van akadémiai sorozat is ifjú kadétokkal. Abból lehetne egy óra, azt Mondjuk érdekes, hogy euh, én amit észrevettem még ebbe az epizódba a Deep Side of Paradise-ba, hogy euh, színészként nagyon nagy kihívás lehetett ezt eljátszani. Tehát nimolyként, ként Spoke ként eljátszani, hogy Spock szerelmes. ma a színészet a színészetem belül, mint, a, mint amit a voyager meg a -el látunk, hogy Da ivel beszélget beszélgett euh, Catherine Janeway, mint Katarina. Hiszen ő akkor egy kvázi szerepben van, de a kapitány ott van mögötte. Tehát ez a színészet a színészetben, ez szerintem nagyon érdekes. Hát eleve a vulkáni az, az mindig van. egy ilyen szerep. Én megvédeném a nem csak a vulkániaknál igaz ez, hanem Népszerű az a vélemény, hogy a Jerry Ryan meg a Jolene Blaylock, ők a két lábon járó, teljes melbedobással dolgozó színésznők, akik a csöcsfaktorok csupána. Hát nagyon nem, mert ők nekik egy olyan ö, szerepet kell eljátszani, hogy nincsen érzelmük, de mégis van legbelül, azt nem szabadna látnunk, hogy van, de mégis láttatniuk kell velünk, hogy van. Tehát ezért nagyon nehéz vulkáninak is lenni, meg akár exborgnak is lenni, meg bármilyen olyan ö, létformának, aki így visszatartja az érzelmeket. Így van, és, és szerintem nagyon jól megadották az új részekbe, is, és itt a tos is nagyon szépen láttuk, hogy ott volt a színész, ott volt a karakter, és ott volt a boldog karakter valahogy úgy egyszerre, egységként. Igen, a doroti fontána is megdicsérte a... nagyon tetszett neki a végeredmény, az, amit ő megírt, illetve átírt, és utána megnézte az epizódot és az volt a véleménye, hogy teljes egészében úgy valósult meg, vagy még jobban, mint ahogyan ő elképzelte Egyébként a Sulu koncepció, valószínűleg jobb ez így, hogy a pokra tették ezt a love storyt, de én azért kicsit sajnálom, mert, a, mert azért az se lett volna baj, ha őt elkezdik építeni. De hát ugye, ahogy Dave, te is mondtad, itt a két főszereplő, akit kiírnak a stáblistában a sorozat elején, az a William Shatner és a Leonard Nimoy, még a Diforest Kelly is mellékszereplőnek számít itt az első évadban, és rajta kívül meg ugye csak a beugrók vannak. Na de, ugye itt a történet elején én mindig azzal csodálkoztam, hogy gondolkodnak, gondolkodnak a leszálló csapat tagjai, hogy Bertolt sugárzás, nincsenek állatok, de mégis itt vannak az emberek, nem lehetnének itt, de mégis élnek, de úgy nem, nem mernek direktbe rákérdezni. Tehát valamikor az epizód közepén gondolja úgy a kör, hogy akkor neki esik a szandoválnak, hogy de mégis, hogy a francban vannak életben, meg úgy, hol vannak az állatok. Tehát ez nekem mindig furcsa, hogy így tanakodnak, de úgy nem a direkt megközelítést választják. Úgy látják, hogy valami furcsa, valami nem stimmel, de nem mernek rákérdezni. Viszont ez egyben izgalmas is, mert egy ilyen kis nyomozás, egy ilyen kis felgöngyölítés indul el az elején, és ez a nézőnek is izgalmas, hogy itt van a rejtély, és hogy mi lesz ennek a megoldása. Igen, tulajdonképpen nagyon sok ilyen epizód van magába a is, hogy tulajdonképpen, egy, mint hogy egy, egy, egy egyfajta krimit látnánk, csak éppen egy szifi köntösbe. Hát azért emlékezzünk akár azt is, a kodosza hóhér is tulajdonképpen egyfajta krimi, vagy mondhatnák epizódot melyik kőrozatból, tehát igen, itt az aprólékosan össze kell rakni, és végre mondjuk ebbe az epizódban nem az volt, hogy körk egy utólagos megjegyzésre is találjuk a hajónaplóba, hogy igen, hogy ez és ez történhet, tehát, hogy már gyanakszom valamire, hanem mint hogy ilyen valós időben mondaná a megfigyeléseit. De itt hát, egy lázadás volt Attila, zendülés. Tehát te itt a Star a, az egész világában teszt el tudod képzelni, hogy ugye Körk is azt mondja, ez már lázadás matróz. És a ugye matróz is hogy igen, ez az. <laughs> tehát ez, ez annyira abszurd ugye, a, a, abban a világban. Tehát Meg ott, amikor húra ott visszabeszél, hát tényleg. Igen, tehát ott, ott várod is előre, hogy hú, de jó lenne már újra, és átváltozott volna. Ugye várjuk ezt, és nincs túlzásba véve azért szerencsére. Hát elveszik a... az élet ennek, ennek a komoly hát de Talán még ott is azért szerintem jó. Egy, egyrészt egy kicsit idióta volt, másrészt meg reális, hogy meg tudjuk, hogy félvulkáni az fog, tehát nálá ez így, így jött ki. De a többieknél meg azért relatíve vissza nincs nincs például tömegverekedés. De viszont minden néző megkapja azt, amit. Tehát itt, itt Jól ö, eladja magát. Tehát ott vannak a nagy párbeszédek. Körtnek hatalmas filozófiája jön le, amikor arról beszél, hogy kihívás kell az embernek, és nem élhet egy tökéletes paradicsomban. A spoknak egy, egy, gyakorlatilag egy full romantikus sztori bontakozik ki, a, egy, egy volt szerelme jön. Ugye ne felejtjük az első epizódban is rögtön a pillének, a megkoynak, akit egyébként Flaumének is neveznek, tehát Szilvának, ugye a német ö, eredeti szinkronban, a CDFS szinkronban. Ha valaki nekem plam. megmagyarázná, hogy miért Szilva és a Klingonokkal van valami összefüggés, illetőleg Attilának a most frissen kisült öt szilvás hájas tisztájához. Tehát a Spocknak egy gyönyörű szerelmi történet, ami fájdalmasan romantikus, és ne nem sokára jön a, az a Edith Killeres epizód, amik viszont Körknek hoz egy ilyen fájdalmasan romantikus ö, történetet, és ezáltal, hát most, klisés vagy nem, de hány nőt ültetett le a Star Trek elé? Persze, hogy mindenki néz, tehát le, szerintem akkor már leomlottak ezek, hogy a, ugye a Science Fiction, tehát a Star Trek lerombolta az, hogy a Science Fiction az ilyen tjú-tjú, és ö, csúnya ilyen zöld gumi idegenek jönnek, és jó, jöttek itt is csúnya zöld gumi idegenek egyszer, ugye? <gül> Mr. Gorn, de Végre már megkaptuk a komoly drámát, a filozófiát, a, a, a verekedést, személyközi konfliktus, karakterfejlődést, alternatív személyiséget egyetlen egy epizódban. Plusz még a Hercegnőt is. Nekem ez egy erős közepes, egy olyan 10-ből 7-es epizód. Nagyon-nagyon féltem tőle, ezt mondtam is neked, Kriszti, tegnap a, az adás előtt, Igen. hogy vannak emlékeim a fára mászott spokkról, de szerencsére jobban szórakoztam, mint amennyire tartottam tőle. Sok üzenetre ráleltem, és sok mindent, amit ti most mondtatok, még följebb emelte ezt az epizódot az én értékelésemben. Hát azok között, amik voltak, ugye ha csak az előzőre gondolunk, amikor háborúzott egymással, ugye a két ilyen virtuális háborút vívott egymással két bolygó, és a Devil in the Dark között, hát igen, azt mondjuk, hogy ez egy gyengébb epizód, mondhatnánk úgy is, hogy töltelék epizód, de én, én mégis elégedett vagyok, és jól szórakoztam. Egyetértek, szerintem is egy filerebizód, de egy nagyon jól megmunkált filerebizód. Nem itt előre a történetet, de a szereplőinket igen. Kaptunk egy mélyebb vonalat a kökről, a spokról. nem annyira a sztártek világáról, de róluk igen. Sokkal emberibbek lettek, lett lelkük, lett szívük, és ez, ez később fog igazán kamatozni majd a sorozatban. Ebből a szempontból nekem is nagyon tetszett, bár én nagyon szeretem, ha egy epizódnak jó története is van. And ennek nem volt annyira, logikai hibák is voltak benne, és ezért én csak 10-ből 6 pontotra értékelném, de a karakterek szempontja, és színészi munkából is kiváló. Én azt mondanám, hogy ez megint az a rafinált ravasz epizód egyébként a tosz ami elsőre, ha először megnézed, akkor azt mondod, hogyha csak végig volt, hogy Spock ott fent lóginyáz a fán, Zulu keresi a nem létező teheneket, visszabeszélnek a kapitánynak, utána még bonyóznak is, tehát az ember azt mondaná, hogy na, kaptunk egy tosz kaptunk egy ilyen vígjátékszerű értézetot. De amikor megnézed másodszorra, vagy harmadszorra, akkor bizony egy igen, igen komoly mély is látol benne, hogy, hogy igen, az, a, amit, amit azt hiszük, hogy a tökéletes, amit akarunk, el akarunk érni, azt az édenszerű állapost, hogy az bizony, bizony, bizony nem, a, nem az, amire az emberek vágynak, hogy van mögötte kell, ami más is. Tényleg, amikor szándovárt látjuk, hogy mondja, hogy kudarcot vallottunk, amikor már kibé helyreáll az egyensúly, hogy a spóra hatása elmúlt, hogy kudarc, Színészi alakításban azt mondom, hogy 10-ből 10. Maga az epizódra, én mondjuk én adnák 10-ből mondjuk 8-at. Pont most néztem, hogy a egyik kedvenc oldalamon a Német Státrak Indexen ez 6-ból 5, pedig ők nagyon szigorúak a, a, a TOS-szal, mert jóval a Német bemutató után írták ezeket a kritikákat, tehát ugye 88-as a Német bemutató, és ugye ők ezt 2000 után írták ezeket az epizód összefoglókat, viszont nagyon jól értékelik, tehát pont azt, amit Attila is mond, hogy elsőre ugye kacaksz, tehát akár ezt is lehet oda begyűjteni, hogy hogy adjuk el a Státraket a nem ismerő, vagy még nem kedvelő is ismerősünknek, barátunknak, rokonunknak, stb., hogy mutatni egy olyan epizódot, ami, ami több rétegű, ami közelebb hozza a karaktereket, de aminek ott van, ott van a, a, a filozófiai mondani való, van benne azért akció is, és elvisz valahova. Tehát a, a végén, ugye a trossz epizódoknál azért gyakran kritizáljuk, hogy nincs, nincs úgy végük, vagy ilyen, el van csapva a vége, tehát vagy túl hamar jön a feloldás. Tehát ugye itt, itt már az epizód... a végén. Ah, oh, igen, azt Isten óvjon és itt már az epizód hát közepe után gyakorlatilag rájön körk a megoldásra, és szépen azt kivezetik. Tehát nem az utolsó pinnapban jövünk rá, és itt nagyon jó, mert pont ez a nyomozós rész így, így viszi tovább magát. Tehát tényleg, a, talán tényleg most DC Fontanát kell dicsérni, egyébként azt hiszem föl is vették itt a, az állandó íróstába. ezután, ez talán még csak a harmadik hát forgatókönyve vagy adaptációja volt, ugye? és azt ugye mondtátok itt, hogy az eredeti író, ugye ő a Butler néven, tehát hogy nem is adta a nevét, mert nem azonosult ezzel. Ugye manapság mondjuk, hogy jönnek a hírek, hogy átírták a nem tudom, minek a nem tudom forgatókönyvét, és újra rendezték, és újra forgatták, és, és minden van, ugye könyzáporban és shipstormban tör ki. Pedig gondoljatok bele, hogy 50 évvel ezelőtt is átírtak forgatókönyveket, mert jobb lesz, mert jön egy revízió, jön egy, egy másik szemlélet, és, és magának a Roddenberrynek is nem egy ötletét elvetették a tosban. Is. De a TNG-ben is, hát nem mindent engedtek érvényesülni, mert, mert úgy gondolták, hogy pont abba a koncepcióba az nem fér úgy bele, vagy nem, nem alkalmas. Tehát ezért jó, hogy van íróstáb, meg vannak ugye vezetőírók, ugye mostanság az Istennek tekintett ugye showrunnerek, akiktől nagyon-nagyon sokat is elvárnak a rajongók, túl sokat is, ahhoz képest egy emberre ráteszük, hogy milyen legyen a, a statrek. Tehát nagyon jó, hogy már itt egy íróstábban van jó hallani, hogy, hogy egy, egy nő, 30-es évében lévő nő, már így sok mindent le tud tenni, és ilyen elismert tud lenni, ha bár pontot, akkor még nem volt elismert, és majd így, így követjük, így szerintem így a Tosz epizód kibeszélők során, hogy mikor fog még ő majd visszatérni, tehát a 11 néhány epizód az konkrétan az ő nevéhez kapcsolódik. Nekem ez az epizód egyébként párba van a sorlív cívű epizóddal, mert mindkettő ilyen zöld környezetben játszódik, és természetes helyszínen vették fel, valamilyen szinten őrület tör rá a szereplőkre, de hát ez persze természetesen csak egy felszínes benyomás a részemről. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Kriszti, nagyon köszönjük, hogy eljöttél az eredeti sorozatot elemezni. Köszönöm a meghívást. És természetesen Déve és Attila is hibátlanul tolták a szakértelmet. Jövő héten újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! hogy velünk tartottatok. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az impuzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.